Slavosovia 245 De iubire și preasăvire a Duhului Sfânt ca Duhul Cunoștinței Aleluia! slavăție Împărate ceres, Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Tu, cumpăna cugetului nostru, spre Tine o mânuiești. Aleluia! slavăție, Împărate Celes, Duh Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sămânța cunoștinței, în ogorul minții noastre o sădești. Aleluia slavă, Ție, Împărate ceresc, Duhul la Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin aripa Ta cunoașterea patimilor lumești în noi o potorești și prin cunoașterea celor sfinte ne sfințești. Aleluia slavă, Ție, Împărate Celesc, Duhul Cunoștinței, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în cunoașterea celor sfinte ca într-un ocean ne adâncești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, Duhal Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în oglinda gândurilor noastre drumul sufletului nostru îl citești. Aleluia, Slavă, ți, Împărate Ceresc, Duhal Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă Sfintele Taine, ca pe niște chiar, împărății tale, ne dăruiești. Aleluia, Slavă, Ție, Împărate Ceresc, Duhal Cunoștinței, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în lumina lina Sfintei Slavă, ne ca să ne ocrotești. Aleluia, slavă ție, împarate ceresc, doar cunoștință Tie bine și să fiindcă prin cunoașterea celor ce vor fi, în credință ne întărești. Aleluia, slavă ție, împarate ceresc, duva cunoștință Tie bine și să fiindcă că prin harul tău și cu adevărul legii Biile ne sfințești. Aleluia, slavă ție, împărate, ceresc, duar cunoștință Tei bine și să fiindcă lumina conștiinței creștine prin gânduri de cuvintele și faptele noastre pretutinde o răspândește.